Hos er der penge at spare når du køber ind til dit projekt. Vi matcher altid laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder, også discount byggemarkeder. Se hvor nemt du benytter prismatch på Bauhaus dk eller kig ind i dit lokale byggevarhus. Bauhaus, altid meget mere at komme efter, også på prisen. Hallo Ida. Nu er Hei, du tilbage. <laughs> <laughs> ja, jeg er ja. tilbage. Du er tilbage i Tyskland. Det var dejligt at have dig hjemme i Danmark, men nu er du væk igen. Pist væk. Så øhm, hvordan er du var hjemme i Germany? Hold da op, jeg føler, at du skal skrue lidt ned for bruget og boosters for tiden. Er du sindssyg, mand? Det, hvad hedder det? Jeg kan godt se, at du sidder og drikker en igen. Ingen, der er lige så høj som Eiffel-tårnet. Er ja. Der må være meget koffein i din krop lige nu, mand? Den ryster, Den ryster ja. Helt vildt. ja, Er det med en bestemt smag? Smag af klorin tror jeg. Den er meget, meget kraftig. Jeg ved det ikke. Jeg håber, det hjælper. Hold jeg jeg føler, det hjælper. Jeg kan mærke, det hjælper. Jamen, jeg kan også mærke, det hjælper. Du virker enormt i fuld af energi, og det er dejligt. Ja, jeg, jeg, synes, det er, øh, jeg synes også, det var dejligt at se dig, først og fremmest rigtig hyggeligt. Vi var sammen hver dag, jo? Ja. Altså, vi var jo faktisk sammen hver dag næsten. Mm, det, var det var som om, at, du, at, at vi var blevet geamesiske øh, tvillinger, der ja. hang sammen. Og nu er vi fra hinanden igen. Ja, og det er også meget dejligt, ikke? Jo. Lige med en lille pause måske. Jo. Men... Men i hvert fald, så øh, var det øh, rigtig skønt at være hjemme. Det var fantastisk at se alle jer mennesker, som jeg elsker højt igen. Og bare sådan at gå rundt på gaden i København og høre Scarlet Pleasure med What a Life, mens at folk rent faktisk sådan smilede og solen skinnede. Og Caféerne åbnede op, og folk sad ude i stiv kugling og prøvede at spise en, øh, en sur cafébold. Men stadig, altså det var smukt, synes jeg, og, og, og, og, og, og virkelig også af for effort der. Altså, kæft, det var koldt mand, da de der restauranter åbnede. Det var sindssygt. Det, som næsten har været det dejligste, synes jeg, har været at blive bekræftet i, at jeg egentlig også er rigtig glad for at være i Tyskland, og at jeg egentlig godt kan lide den der sådan... Stillstand, som jeg befinder mig i lige nu, og at jeg elsker Simon overalt på jorden, selvom jeg har lyst til at kvæle ham hver gang, han trækker vejret for tiden, og sådan nogle ting. Altså, jeg savnede ham jo i sekundet, jeg satte mig på toget. Ja. Det var virkelig dejligt. En lille smule for urolig, men også dejligt. Og nu er jeg så hjemme igen, og, øh, og jeg føler faktisk uden at lyve, at jeg har været sådan en uge på Smukfest, eller på Roskilde Festival. Jeg er sådan fuldstændig balleret, smadret, træt, færdig, sover som en sten. Ej. Ej, det er virkelig rigtigt. Og ja. det er jo ikke, fordi jeg har været hjemme på sådan fuld druk. Altså, jeg var ude to gange og spise og, og, og drikke noget vin <hømmen> og sådan noget, men, men altså, jeg, jeg er virkelig sådan overvældet af, wow, det har godt nok været hårdt for mig at være så social igen. Ja. Og det er jo der, jeg så meget hurtigt tænker på alle de andre mennesker, som, du ved, dig eller alle andre, som er hjemme i Danmark, og ikke kan sådan, tage tilbage til Tyskland, eller et eller andet sted, og trække sig for den der genåbning, de at trække vejret og være sådan, puha, nu skal jeg også lige huske at slappe af. Ja. Hvordan føler du det her? Øh, jeg er nemlig en øh, del af genåbningsfesten af hjemme, og der er masser af fart på. Øh, jeg har været ude at spise allerede tre gange. Jeg har været ude at spise med dig, jeg er ude at spise med min kæreste, og så har jeg ude at spise med nogle venner, så har jeg så, øh, været ude og drikke en masse øl. Og det er øh, både rart, det, jeg kan også godt mærke, at jeg har svært ved at sige til mig selv, at i aften, der slapper jeg af, fordi jeg ved, at ude i København, og nok også mange andre steder i landet, men nu bor jeg i København, der skal der ting og sager ud byen, og det vil jeg gerne være en del af. Der er <laughs> mange pottemoner, der bliver vendt på vrangene i hvert fald. Pengene flyder oh. i gaderne. Alle folk skal spare penge, simpelthen. <laughs> Og pt, der er min pottemone blevet ribbet. Så jeg glæder ja. mig. Jeg tripper allerede over forløn igen, og det glæder mig rigtig, rigtig meget til. Noget, som der også er blevet ribbet, det er min lomme øh, af jeg har haft en, øh, en lomme... i øh, en af mundbind. <laughs> Lyder det som tomme? Nej, nej, nej men altså, jeg har, haft, jeg har brugt den samme jakke stort set under hele pandemien, ikke? Og der har bare ophobet sig en masse, masse mundbind. Nej, må jeg sige æm... noget? Du har brugt den samme jakke stort set under hele pandemien. Jeg kan så skrive på, at du også stort set har brugt det samme mundbind under hele pandemien. Jamen, det Men lad os, lad os, lad os, du, du har ikke haft simpelthen 100 mundbind liggende i den jakke. Du har haft et eller to. Okay, og nu... For jeg har godt set standen på de månevænd. Og der er næsten ikke mere låg på de månevænd. Det er faktisk bare to elastikker og ørene, og så er der ikke rigtig mere. Det andet er slidt ned. Nej, og det, og det er også derfor, det gør mig lidt svært, ved noget jeg skal sige til dig nu. Fordi jeg ved, jeg bliver slået virtuelt oven i af dig lige nu her. Fordi at den anden aften her, der sidder jeg på Svane med station, og jeg sidder og venter på mit S-tog. Og ved siden af mig, der sidder der så en mand og tæller telefonen. Og øh, pludselig kommer den her mand så over til mig og spørger, Hallo, uh, my friend. Do you have a mouthpiece? mouthpiece. Øh, og Mouthpiece? Ja. <laughs> jeg havde faktisk glemt, hvad han sagde, men jeg var lige inde og slå op på Google. Det var fordi, han taler engelsk til mig. Mand talte ikke dansk, så nu gør jeg det meget, meget autentisk, hvis han tager dig helt med i historien nu. Du ikke så... En, så... en mask? Sige, mouthpiece. Jeg tror faktisk også bare, han sagde mask, men det var fordi, <laughs> jeg selv var inde og slå op, så var lidt. Åh, hvad var det, du han sagde? Men jeg svarer ham så, Oh yes, but I only got this one. And I have already used it. Og det, må, øh, og det mundbind, jeg så trækker op af lommen, det er jo så det mundbind, som du lige har i talsæt, det her med, at jamen, altså, folk har haft lyst til at både rive det af min mund, tvinge mig til at købe et nyt, øh, altså fordi det var nuset, det var ulækkert, og det er nok også købt, dengang, hvor corona kom til Danmark. Øhm, og det fede, det er så, at han kigger på det her mundbind her, og så siger han, åh. Oh. Og så siger ja, han, han ikke rigtig selv mere selv end, oh Selv <laughs> <laughs> Og åh, oh. åh. Det oh, er alles reaktion, oh, når de uh -huh. ser dit mundbænd. Oh. Wh What? Oh. What is this? <laughs> is this a mouthpiece? Is it, <laughs> is it underpants? <laughs> ähm, so, så siger jeg så, og prøver sådan virkelig for, at for det, okay det er okay, der. Så jeg siger, but I don't have uh, corona, and all my tests uh, have been negative, but uh, it's your own choice. Så kigger han på mig, kigger ned på mundbændet, og kigger op på mig igen og siger, promise me that I don't got corona now. Og så tager han mundbænd og siger, thank you, my brother. Og så går han igen. Promise again, me that I don't got corona now. Jeg forstår, jeg er blevet tabt i noget engelsk komatik her, på en eller anden måde. Han er bange for, at han ikke har fået det nu, eller han er bange for, at han ikke får det af at bruge mundvindelsen? Han er bange for, at han får det at bruge det her fuldstændig ødelagte, gennembrugte mundvind. Og jeg ved ikke helt, om det er samfundssind, eller om jeg kan blive medskyldet i et mor her. Fordi at, ja, Men jeg tror heller ikke, det er corona, han skal være mest bange for at få. Jeg tror mere, det er noget støv i luftvejene. Virkelig, ja, det var ikke godt. Udover at det er ligesom det, jeg går sådan lidt tænker på, så, så synes jeg også, at udover at jeg selvfølgelig har været ude og nyde genåbning, og det har været dejligt, ude som med mine venner og min kæreste, så er jeg også begyndt at tænke rigtig meget over, øh, hvordan, øh, hvordan andre ser mig igen. Det har, været, øh, det har jeg ikke rigtig gjort, øh, da, da pandemien var ligesom på det, på det øverste, og man ikke rigtig kunne lave noget, men det er kommet det rigtig meget op i mig igen. Også fordi jeg har en meget, meget klar opfattelse af, hvordan folk ser mig. Fordi det er det samme, jeg bare har fået at vide igennem hele mit liv. Det her med, der er gang i dig, du er sjov, og du er god til at skabe øh, god stemning. Mm. Det er, og, og, og det er jo tre ting, som jeg bliver virkelig glad for at få at vide. Men det er også tre ting, som jeg så hele tiden bestræber mig efter. At skal efterleve. Selvom jeg ikke rigtig kan overskue det nogle gange, eller rigtig gider det. Øh, også fordi, hvis jeg så ikke rigtig øh, opfylder de her krav, som jeg tror folk har fået til mig... Så øh, føler jeg lidt, at de ikke gider hjemme til mig med næste gang. Eksempelvis her den anden dag, der er, vi, der er vi ude at spise, og vi sidder på en restaurant, og vi hygger os, og der er god stemning. Og så lige pludselig så får vi så en, en flaske gratis shots øh, nede til vores spor. Folk er glade, op at køre, det er pis fedt. Og øh, det eneste, jeg faktisk bare sidder og tænker lige nu, det er, hold kæft, hvor magt der er, ikke, at skulle sidde og drikke shots den her onsdag. Men jeg ser det engang som en mulighed. Altså det her med at sige nej, fordi at, hvem vil jeg så være i den her forsamling nu? Så vil jeg være person, som sidder med bemon og hjørnet, og ikke den her the party starter, som ligesom folk... <laughs> som ligesom... Som ligesom folk lidt... Altså, er vant til. Og, og, og, og det lyder lidt sygt, men, men sådan har jeg bare haft i rigtig mange år. Øhm, og, og der, hvor det har været værst, det har været, når folk har inviteret mig med til fest eller andre eller, hvad det, andre arrangementer. Øhm, fordi så har jeg, altså de få gange, hvor jeg så har fået sagt nej til at tage med, øh, fordi jeg bare trængte til at lægge det hjem og slappe af en aften, der har jeg overhovedet ikke kunne slappe af alligevel, fordi det eneste, jeg faktisk har tænkt på, det er, at jeg har forestillet mig samtaler, som, som, som så folk vil have om mig til festen, om hvor og kedelig egentlig er. Hvis ikke du kommer til festen? Ja, men altså det lyder fuldstændig sindssygt det her, fordi at, altså, jeg burde jo bare sige til mig selv, så vigtig er du altså heller ikke. Altså... Ej, men det er jo præcis det, som jeg har prøvet at sige til mig selv de sidste 14 dage, tre uger eller sådan noget efterhånden, at lige så snart jeg opdagede, hvor mange mennesker, der i forbindelse med den der tre serie havde en mening om mig, uanset egentlig god eller dårlig, så, så, så, så, så følte jeg, at hele verden handlede om mig. Altså ikke på sådan en, øh, at jeg ikke kunne tale om andet-agtig måde, men inde i mit hoved, der følte jeg, at det eneste folk diskuteret rundt omkring i Danmark og på internettet og på Reddit og på Jottle og på Facebook og alle andre steder, var mig og min person. Og jeg kunne være, mærke, at jeg sådan var nødt til at, at, at, at trække mig og lukke ned for sociale medier og sådan gå, gå, gå et andet sted hen, rykke mit fokus ud i den virkelige verden, for ikke seriøst at sidde og trippe over, om de ting, som jeg ligesom er bekendt med, at der blandt andet blev skrevet rundt omkring, øh, ikke var min personlighed lige pludselig. Altså sådan... At, at, at, at en af mine venner havde læst et eller andet sted, at nogen havde skrevet, at jeg var en sadistisk sov, eller at jeg mishandlede Simon, blev jo lige pludselig mm. min virkelighed. Altså sådan kl. 23 om, fra klokken 23 om aftenen, da jeg fik det at vide, til klokken 4 eller 5 om morgenen, der lå jeg jo i sådan et tankemøller, hvor at jeg næste morgen nærmest havde slået op med Simon på en sms, fordi jeg følte, at de her mennesker jo havde ret, og det bare var mig, der ikke kendte mig selv godt nok til at vide, at jeg rent faktisk mishandler Simon. Og derfor følte jeg, at vi var nødt til at gå fra hinanden, fordi ellers så ville jeg jo pine ham resten af livet. Men ja. det er bare sådan, det er altså nøjere hvordan at andre menneskers meninger lige pludselig kan påvirke en sådan sindssygt meget, og jeg tror, at en af grundene til, at lige præcis det her med, at jeg sådan skulle være ond mod Simon, og at jeg var et ondt og surt og rett menneske og sådan noget, altså sådan den form for kritik taler lige ind i den historie, som andre mennesker har fortalt om mig nærmest hele mit liv. Altså lige siden, at jeg var, jeg, jeg kan huske, at jeg var på min første riddelejre, der måske var sådan noget 11 år, og der kan jeg huske, at jeg blev taget til side af sådan fem kvinder, der var frivillige derude, hvor de så kigger på mig i sådan langbord og siger sådan, hvad er dit problem? Og jeg sidder der og sådan, ja, der er mange, eller sådan, jeg er 11. Så, så er sådan 11 der er ikke noget nyt Windy Blad før i næste uge. eller Altså, jeg ved det ikke. Altså sådan, og, og, og, og, og, og så er de sådan, nej, hvad er dit problem? Helt seriøst, hvad er dit problem? Øh, vi, vi føler os øh, enormt øh, ja, intimideret, tror jeg nærmest, de har sagt af der Du går og sender stræbeøgne. Og spørge så sådan det er en 11-årig pige, hallo. Nej, men, men det var jo det, men du ved sådan, jeg sad jo følte mig enormt skyldig samme som jeg ikke anede, ja. hvad helvede intimideret eller dræbeøjen betød. Jeg var bare sådan, øh, undskyld, det er jeg ked af. Og jeg blev jo op <laughs> rigtig virkelig ked af det, fordi det har jo aldrig været min mening at skulle gøre, at de her voksne kvinder øh, synes, at jeg var en snob, eller at jeg havde dårlig attitude, eller hvad ved jeg. Det er jo i og for sig virkelig bare sådan, jeg så ud. Altså min, min, min, min sådan største drøm ud på den rideskole var, at alle de her øh, meget engagerede forældre på rideskolen skulle synes, at jeg var mega sej. Mine forældre var skønne og dejlige, men var ikke lige så meget derude. Altså sådan, men der var nogen, der altid havde forældre, der var derude og fik hele den der ridleje op og stå og sådan noget, ikke? Og du ved, jeg ville gerne have deres accept, så jeg hivet meget efter at få deres anerkendelse, så det der, det var jeg bare så uforstående over for. Og det er jo bare sådan, taler bare meget ind i, altså sådan, de der flyttede til Hundested, der gik i femte klasse, blev nomineret til skolen snop efter at have gået der en uge, og har altid fået at vide, at jeg smilte for lidt, har altid fået at vide, at jeg var uhyggelig, folk kan også synes, det er synd for dig, når vi to laver radio sammen, hvis jeg er for, for hård ved eller sådan det samme, der er morgenradio med Nikolas, mm. og nu også det samme med, med, med Simon, altså det er på en eller anden måde altid lidt synd, for de mænd, som jeg sådan er tæt med, eller også så er det sødt for, øh, for nogle andre, som jeg kan træde på, eller være for voldsom mod, eller et eller andet, ikke? Og der har jeg bare brugt enormt, enormt meget tid på, for det første sådan noget skældende imellem, hvor meget af det her skal jeg egentlig tage til mig som noget kritik, jeg bør arbejde med? Fordi der var jo også nogle gange lidt sandt. Det kunne da godt være, at jeg skulle øh, smile lidt mere første gang, jeg møder nogle nye mennesker, for min egen skyld også. Altså sådan... Som, som, altså, og, og jeg skal da også være sikker på, at jeg ikke er, er ondskabsfuld over for dig eller min kæreste, eller hvad ved jeg, eller sådan... Men men du ved, hvor, og hvor meget af det er i virkeligheden nogle, nogle problemer, som andre mennesker har i deres virkelighed med, at kvinder ikke må fylde for meget, eller kvinder ikke må øh, se for sure ud, eller kvinder ikke må have en dårlig attitude, eller en dårlig dag, eller skabe dårlig stemning, eller sige mænd for meget imod i et parforhold, eller hvad ved jeg. Ikke? Og, og, og det tror jeg bare sådan, er det vigtigste, i hvert fald for mig, men også altså sådan for alle andre, når det kommer til det der med, hvad andre mennesker synes, at man skal sådan ind til benet og være sådan, altså, hvad deres drømme og, og, og deres øh, livspillet og være dit, og så pas på, at man ikke kommer til at efterleve de, øh, hvad siger man sådan, øh, formål, som, som de gerne vil have, man har på jorden, fordi det passer ind i deres virkelighed, men at man skal sørge for altid at passe ind i sin egen, og ikke lige pludselig komme til at prøver at passe ind i alle andre menneskers verdensbillede, fordi så er det der, man ligesom lader sig selv gå. Mm. 100% også, fordi at folk opfatter jo noget forskelligt. Det her med, at folk siger, at du er ond for Simon, eller hvis nogen synes, du er ond for mig, så må man jo bare stole så meget på de mennesker, at altså, ja, altså, altså, så, så må de i tale så man må først og på dig Simon. Ja, ja præcis. Jamen, <laughs> det, sådan... det er jo lige, lige præcis det. Så må, du, altså, så må man jo stole så meget på de mennesker, der bliver talt om, at vi så vil i tale det jo. Ja, altså, Simon han I sagde jo også bare til mig dagen efter, han vågnede op til den der shitstorm af sms'er, jeg havde skrevet til ham i klokken 3 om natten, hvor du var sådan, jeg tror, vi skal se en parterpøvd, eller jeg, jeg vil ikke, og du må nok hellere skynde dig væk end at jeg kommer til at, og, og, at du ved, sådan nedbryde din psyke endnu mere, og jeg er toxic og sådan noget, hvor han bare var sådan, vil du godt, altså vil du godt bare være sød og stop, lige nu? Altså han var sådan, jeg er en voksen mand, jeg er 30 år gammel, jeg har godt selv finde ud af at sige til dig, hvis du skal lukke røven, og så var jeg sådan, nå ja, okay. Så var han sådan, og hvad andre mennesker skriver om dig eller mig, eller, eller Kong Vølmors Røvhul inde på internettet, det er sådan set fuldstændig fløjtende ligeglad med. Og ja. han var sådan, og du skal lomme mig, du aldrig nogensinde mere kommer til at ligge og gå bananas midt om natten over noget så fucking ligegyldigt som nogle mennesker, der har skrevet noget om dig inde på Reddit. Eller sådan. Ja. Fordi det er ikke virkelighed. Sådan, det er ikke engang nogen andres virkelighed. Det er ikke min, det er ikke din. Det, altså det er bare nogle mennesker, som keder sig og helvedes til at tydeligvis ikke har noget andet at lave end at skrive om andre mennesker eller sådan mm. men det kan bare godt være svært altså, ligesom ja, det fældst. kan være svært at ligge derhjemme og ikke være med til en fest og føle at nu glemmer alt hvem man er eller jeg burde leve op til noget fordi ellers så eller sådan. Altså, man er jo bare altid kun noget eller det føler jeg i hvert fald at man ofte føler det er man jo ikke man, man er jo kun noget hvad man er i forhold til andre mennesker eller andre levende væsener på, på jorden ikke? altså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 En skræmme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedste i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen. Kan du lide Lego? Så kom til fødselsdagsfest hos Leikæden. Torsdag til søndag får du 25% på alle ikke-nedsatte Lego-æsker. Vi ses til fødselsdagsfest i Leikæden og på Leikæden.dk. Jo, og så er jeg også bare begynder at tænke på, sådan, at den måde, at jeg agerer på ude sådan blandt andre mennesker, om jeg gør det for at stille mig selv tilfreds, eller simpelthen at tilfredsstille andre, at de mm. skal tale godt om mig, når jeg ikke er der. Altså lige så vel som at du føler helt sådan, at du skal være mere smilende, lige så vel føler jeg også, at, at jeg bare egentlig bare burde fortsætte med den her livsstil, med at tale folk efter munden og være jubileidionen i den større forsamling, der ligesom bliver lavet jokes omkring... Øh, og hele tiden skal sige en kæk kommentar. Men efter jeg flyttede hjemmefra, der kan jeg godt bare mærke, at det er også okay nogle gange at skabe dårlig stemning, og ligesom ikke hele tiden være den her ja, jubelidiot, der bare kommer ind fra højre og Men det er vel heller ikke nødvendigvis, fordi du skaber dårlig stemning, bare fordi du viser en anden side af dig selv, en, en fjollet jubelklom. Altså... Altså bliver, føler du så, at folk sådan bliver sådan, ej øvmanden, vi har lige regnet med det helt store trylleshow i dag? <laughs> ja, ja, Eller de ja. kan ikke være sådan, wow, Lasse har en dårlig dag, lad os høre hvorfor? Eller... Nej, det, det der lyder lidt sygt, ikke? Fordi det er ligesom bare det, at der har været forventning til mig, det er, at, at her kommer en god stemning, her kommer der ham, vi kan drille, og det er ham, vi har det sjovt med. Altså mm. hvis jeg lige pludselig begynder at, at, at, at tage en diskussion op, Øh, eller jeg føler uretfærdighed, så er det sådan mere, ej, okay, så er det i. Haha. Ja. Altså, det bliver bare ikke sådan... Og, og det er jo lige så meget, øh... altså de personer, jeg har omgået med, men, men lige så meget mig selv også, der har været med til at opbygge en persona, og det skal lyde som om, altså, jeg, jeg, jeg har det godt. Altså, det lyder jo mere mm. som om, at, det, at, at jeg er påvandet til ikke vil være sammen med folk, fordi, fordi jeg har det godt, men, men jeg har bare øh, lagt mærke til, at efter jeg er blevet ældre. Og ligesom også begyndt at italesætte, når jeg synes, der er noget uretfærdigt, at der er mange, der har svært ved at acceptere det. Fordi mm. de ikke har været vant til at se den side af mig. Ja. Øhm, og jeg kan også godt mærke, at, altså, at når jeg så gør det, så får jeg virkelig sådan en ubehag i kroppen. Øh, og så tænker jeg sådan, okay, fuck, er jeg ved at ligesom at fjerne nogle venner, eller fjerne nogle fra min omgangskreds af, fordi at jeg godt kan mærke, at nu kommer der en anderledes stemning, end hvad vi er vant til. Og, og der har jeg også tænkt mange gange, øh, med om det nemmeste bare vil være at fortsætte den religiøse, at jeg i, som jeg ligesom har fået at, vide, at jeg er god til. Det med mm. den gode stemning. Øhm, men ja. Altså det vil altså... da 100%, det vil da 100 være det nemmeste. Men, men som regel, så er der mange ting her i livet, der er det nemmeste, men også er det kedeligste, eller det dummeste. Eller sådan, det mm. er jo tit først, når man sådan gør noget, der er grænseoverskridende, eller gør noget, der kan føles en lille smule ubehageligt, eller ud af ens comfort zone, eller, eller på anden måde sådan lidt mere negativt ladet, at man så kommer ud på den anden side som et mere øh, velovervejet eller reflekteret eller udviklet øh, version af sig selv på en eller anden måde. Og, og det, det er jo det, som det handler om. Særligt for, for dig ja. at det er det da helt vildt vigtigt at udvikle dig, når du er så ung, og, og netop også finde ud af, hvad du er mere end sjov og en god stemning, og en, der godt kan lide at drikke shots, eller sådan... Fordi mm. det er du jo, du jo alt muligt andet. Og jeg tror faktisk, at, at, at noget af det, som jeg sådan har opdaget efter særligt, øh, at jeg har været her i Hamburg og haft sådan meget sådan stillestående tid, og sådan virkelig været inde i mit eget hoved og sådan noget, der, der kan jeg huske, at jeg en dag stod og så tænkte over alt det her med, øhm, hvorfor jeg havde fået at vide altid, jeg var sur, og hvordan det havde påvirket mig, og, og, og, og hvordan jeg havde følt mig sådan forkert, eller som en... En, ja, sådan en sur snotteunge og sådan nogle ting. Ikke? Og, og, og hvordan jeg i dag faktisk er helt vildt stolt af, at jeg har været sådan hele mit liv, fordi at det betyder, at jeg ikke har prøvet at lave om på mig selv på noget tidspunkt, og at jeg, at jeg, at jeg selvfølgelig... Og det, jeg synes, det er meget vigtigt, det der med, sådan, at man skal ikke have sådan en fuck-alt-attitude. Man skal altid tage, tage, tage kritik ind, overveje det, tage det, man kan bruge, og så kyld resten ud. Ikke? Men sådan, så jeg har selvfølgelig udviklet mig og sådan noget, men, men, men det, at jeg sådan stadigvæk kan få ud, at jeg skal smile mere, kan nu næsten bare sådan gøre mig stolt, fordi jeg sådan, fedt, ved du at det betyder, at jeg hele mit liv har set ud, som jeg ville, uden at lave om på min attityde, fordi det er sådan, jeg ser ud, og jeg har ikke prøvet at leve øh, op til, at jeg skulle være en smilende, sød, øh, lyshård pige, men... Jeg har bare set ud, som jeg ser ud, når jeg har mit resting bitch face på, og det er fucking nice ja. og, og, og, og, og det og er ligesom også med, med alle andre ting, at jeg altid har sagt fra. Jeg har altid sagt nej, hvis der var ting, jeg ikke ville. Og, og, og, og, og, og så har jeg tit været den dårlige stemning, eller virket intimiderende på folk, fordi jeg har sagt min mening, eller sagt, hvis der var noget, jeg syntes, der var uretfærdigt. Men den dag i dag er jeg jo bare helt vildt stolt over, at det er det, jeg har gjort. For jeg ved også, at jeg har gjort det på andre menneskers vegne og, og den slags. ikke Og så kan det godt være, der er siddet i en eller anden sur citron i selskabet og synes, at det var irriterende. Men, men, men alligevel så er det jo vildt nice, og det sådan, føler jeg også, at du skal tænke. Fordi det er jo også den rejse, du er på nu. altså Ja, jeg tror, det tror jeg i hvert fald bare, det er at gøre, så man ikke mister sig selv. Ligesom jeg nogle gange lidt har følt. Jamen 100 men det er også det, jeg mener. Altså, det, det, det, der er jo alligevel 8 år imellem os. Eller syv, mm. eller det ved jeg ikke. Der er mange. Og, ja. og, og det er bare det, jeg ville sådan sige til dig, at den dag i dag, når jeg står her 30 år gammel, og sådan kigger tilbage, så er jeg bare vildt glad for, at jeg har blevet ved med at bibeholde nogle af de karaktertræk, som jeg egentlig har fået knops for. Og det kan godt være, at det ikke er de samme karaktertræk, du har fået knops for, men det er jo så, fordi du altid har virket som den glade, gode stemning. Men at du nu begynder at påtage dig, noget mere ansvar for din egen karakter ved at sige fra eller overveje at gøre det og ved at kalde nogle mennesker ud og sådan noget, så får du selvfølgelig nogle knups, fordi din karakter ændrer sig men også fordi du måske bidrager til den dårlige stemning men det må du bare ikke stoppe med, fordi en dag så kan du også stå og blive stolt af dig selv i et stille øjeblik, mm. Ja Hvis du sådan ikke lader dig selv gå Amen. Ja Wow sted. Jeg blev det sgu dybt alligevel Ja, ja. Nå, jeg har, men jeg har googlet noget, hvis vi lige skal ja. videre fra, fra det her deep noget. Og så, så kan jeg bare sige, at øh, jeg, jeg er kommet til at tænke over det der med, sådan, hvorfor går man, om det er på den ene, anden, tredje, fjerde, femte, sjette, eller syvende, eller ottende måde, op i, hvor, hvad andre mennesker tænker om en. Om det er om natten, når man ligger og tankemylder om det, er, hvis man læser noget på internettet, om det er, når man ikke er med til en fest, om det er, hvis man ikke kan lide at sige nej til en flash -shots, hvis det er, fordi man ikke tør at tage en lovkort på, fordi man synes, man har grim lov, eller altså, du ved sådan, man kan jo blive ved. Ja. Altså, ja. Og, og, og ja. hvorfor er vi sådan? Og, og jeg har så læst, endnu en gang skal vi tilbage til urtiden. mennesker er flokdyr, vi er afhængige af at være en del af en flok, så det er vigtigt for os at blive accepteret ved at passe ind. Og så står der, det derfor en del af den menneskelige natur, er at gå op i, hvad andre tænker om os. Så altså, vi kan lige så godt indstille os på, at vi aldrig kan slæbe af med det, står der. Altså sådan, men, men til gengæld, så kan du ligesom lære at håndtere det. Og, og der kunne jeg godt tænke mig at, at høre fra dig, hvad du sådan gør. Lad os sige, at du ligger derhjemme og ikke er med til fest, og får de der tanker, fx. Jamen, altså når jeg ligesom har lagt dig hjemme i det her tankekasser. så øh, lad os tage det eksempel, som jeg gav tidligere med, øh, med, at jeg har sagt nej til at tage med til en fest eller arrangement, så det jeg gjorde dagen efter, så jeg bare lige skrevet om, øh, om, jeg havde en god aften, og om det sådan var mærkeligt, at jeg ikke var med. Og om der er nogen, der ja, pont, altså lige i talesatte, så jeg ikke lige var med til festen. Sagner I mig? Sagner I mig? Hvad siger folk så? Var de sådan, hvad det? var en god aften. Har du brug for bekræftelse? Eller sådan... Nej, de, de gange, hvor det skete, så er det mere bare sådan, det var en mega god aften og altså sådan, ikke rigtig svaret på det der, for de nok synes det var ret mærkeligt. Men det er egentlig også bare været fint for mig. Bare det der med, at de bare har haft en god aften. Og at det, det altså, jeg ikke får rigtig svar på det der spørgsmål, jeg har stillet dem. Fordi så ved jeg også, så var der jo ikke noget. Så er det bare med mig selv. Mm. Jeg tror bare med, at det er bare for bare at høre fra personen. Altså en af personerne, der bare var med... Altså, der mere det der med, at okay, nu var jeg ikke med den her aften, og det var egentlig okay, og vi kan stadig være venner. Det er, fordi jeg hele tiden har haft den her sindssyge oven mit hoved, det er, at hvis jeg ikke er med til et arrangement, eller med til en fest, eller med, hvor det sker, jamen så er jeg bare ikke fed dagen efter. Mm. Så er det bare det. Fordi jeg gerne vil hele tiden ja. være over det hele. Så det er mere ja. det her med bare lige at tjekke ind, og bare lige og bare lige sådan, ja, bare skrive besked og sådan vide, vi er stadigvæk. Jeg kan godt huske, hvem er du stadig... er dagen efter, selvom at du ikke var der. Præcis. Men jeg ja. tror, eller det bunder over 100% bare i, jeg vil hele tiden være over det hele. Jeg vil hele tiden hmm. have den der med, at der kan ikke ske ting, uden jeg er der. -agtigt. Og det kan der jo godt. FOMO. Altså, jamen, ja, men fuck hvor meget FOMO. Ja, og, det, og, ja, og, og, og, det. og det er jo virkelig i virkeligheden rigtig dejligt, at, at alle de ting kan ske, når man ikke er Selvfølgelig. til sted. Fordi, tænk, hvis jeg, tænk, hvis man virkelig var at hmm. intet kan ske, uden du er der, så sådan, du skal være 30 steder på en aften hver dag, resten af livet. Du skal drikke rigtig ja. mange flasker shots, så du skal sørge for, at der er rigtig mange mennesker, der er godt humør hele tiden. Så, Eller sådan, det er jo dejligt, at ja. folk også kan hygge sig, uden man er til stede i virkeligheden. Man 100%. Uendelig stor pris på, Hun har lige tænkt over det. Men det kender jeg sagtens, det der. Det har været noget, det vil altså. Jeg har aldrig ligget derhjemme mange gange. En gang, ikke? Det har jeg aldrig sagt til nogen. En gang, ikke? Så øh, det var i syvende klasse Så var jeg på ferie med mine forældre i Jylland Og så var mine bedste veninder derhjemme Og vi havde sådan en periode, hvor vi altid cyklede hjem Fra, fra der, hvor vi var til privatfest kl. 12 Og øh, sagde godnat til vores forældre og Så kravlede vi ud af vinduerne igen og festet videre ikke? Mm. Og så vidste jeg, at min veninde Hun øh, havde gjort det Men var øh, i, til fest med nogle drenge Som jeg også rigtig godt ville til fest med og vi skrev sms'et sammen, og jeg var sådan, ej, hvor hyggelig, sådan, er du stadig ved, ved drengene, og, og min mand var sådan, ja, det er jeg. Og der var klokken måske to om natten, eller sådan noget. og så var jeg bare sådan, nu skal jeg sørge for, at du bliver opdaget. <laughs> I min fucking bitterhed. Ikke? Så jeg tager min telefon, og så ringer jeg hjem til forældrene. Så jeg vækker dem. Om natten, ved at hjemmetelefonen jo ringer, så de står op yeah. ud af sengen og sådan går rundt. Og så sådan, jeg, havde ikke, jeg ville jo ikke sige, sådan, øh, by the way, så er Merete altså over ved drengene. Eller sådan. Men, så det gjorde jeg ikke, så smækkede bare røret på, og så skammede jeg mig ind i helvede. Og heldigvis så gik de ikke lige ind og tjekkede, om hun stadig lå i sengen. Altså, det gik de jo bare ud fra. Men altså, bare for at vise, hvor sådan, min formål yeah. drabte mig på daværende tidspunkt. Og det var altså dengang, man ringe for en 33-10. Jeg var ikke engang en Instagram-profil, jeg kunne sidde og følge med Jeg vidste bare, at de sad og hyggede med pizza og kakao og, og, og små kolde, eller hvad det hedder. Og jeg kunne slet ikke være i mig selv, fordi jeg netop også havde det sådan, jeg skal være center og attention til den fest. I skal ikke kunne have det sjovt uden mig. Og hvis ikke jeg er der, så i morgen, så er jeg bare en af en røvsyg banan, som I alle sammen har glemt, hvem er, og ikke synes er sej overhovedet. Ikke? Ja. Men altså, ja, yeah, the level of bitterness. Der vil kaste min bedste veninde under bussen. <laughs> Nå, Ida, jeg vil øh, trække stikket nu Trække stikket? Ja, jeg er blevet træt, kan jeg mærke Den her booster, den, er simpelthen, den virker sgu ikke mere Det er som om, luften og ballongen Det gik rigtig stærkt Lige så hurtigt, som jeg fik energi Lige så hurtigt, er der også bare væk igen Så jeg forstår virkelig godt, hvorfor nogen de bliver afhængige af de her <laughs> Du skal bare ned og have en mere, så? <laughs> er du sindssyg, mand? Så tror jeg sgu ikke, du oplever ja. mig i ej, det vil jeg gerne. Så jeg synes også bare, at du skal gå over og hvile dig så. Smut over og hvile. Ja. Ja, jeg vil skal bare vide, lad os... Lad os gøre det. Jeg vil snakke sig i dig. over, Hej. Hej, hej. Hej. <laughs>